на стороні, де попалище. Бригадник гукнув під вікно. Виходь, опис буряків буде. Старші сполотніли. Знайдено буряки, і тепер скоро кінець. Вийшов до розритого попалища Мирон Данилович, затерпнувши від тривоги. Небагато буряків, а гамору навкруги Ну, знайшли скарбницю царя, перебирають знахідку в мішечок і складають опис. Шикрятов радий і лається, руками підкидає від розбурення, сам, стаючи з жовтого і сизого, аж червонастий, трішки менш, ніж і буряки. В руці щуп, як блискавичний гостряк демона. Мирон Данилович, немовний, стоїть при всьому гомоні знає. Ось. Близько до хати, смерть. Пробули в смутку, мов живими похоронами півдня. Оленка притулилася до матері. Їсти, чить люба дитина. Терпи. Мирон Данилович вирішив. Навідаюся в магазин. Виходячи, глянув на доню. Прозора з лиця. Він, ми старі, мучимось, бо грішні, а воно безвинне терпить за нас, згорнувши мішечок під лікоть, подався до площі, хоч знав, що те місце не дуже поживніше, ніж пустеля, тільки рідким випадком харчі на прилавках. Черга. Привезено чогось в миску. Мирон Данилович спитав дідка шкільного сторожа, що обома руками спирався на ціпок. Аж дивно, відказує дідок, дають борошно, не знаю яке, може з кісток собачих, животи скручує, хто куштував, от як, і дороге, чого ж беруть, а що в рот класти глину, беруть, позветься, борошно. Жінка тут одна несла, от такого борошна до тесного хрестика, як от тебе до мене раз вступити. Нарон Данилович добувся до Терезів, глянув на їдку мішанину і як нюхнув, зразило його звідти трупною затхлістю. Нерви збурилися дико, і щось під грудьми, мов сіпнувши прив'яз, намагалось перекинутися і рванути наверх з різким болем. Не витерпів чоловік, вийшов геть, подихав на чистому повітрі, обпершись об стіну. Перестояв недугу. Багато відверталося від їдучої гнилі, намішаної на продаж. Мирон Данилович пристав до кількох, що брали напрямок до хати робітника з олійного заводу. Там макуху продають з високою націнкою, а добру. Заходить. Батько хазяїна похилий віком та білий сивиною і сорочкою. Беріг макуху у дірявому лампісі під лавою. От чотири кружки виторгувано, масні на дотик, з різким і густим пахощим. Колір трішки незвичайний. Темнувата, як на подумав Мирон Данилович. Прикупив також колотої на куски часть стютюнового зерна. Олію ж від нього на фарбування вжито. Приніс додому добуток і поклав на стіл. Всі обступили. Розглядають, обторкують, відкришують трішечки і їдять. Хто без води, як Андрій, тільки на зубах румків, а хто розмочує, всі хвалять. Не наче прямі, каже бабуся. Пробуйте цю нову. Ні, ця не така. Ця гірша, згоджується, покуштувавши Дар'я Олександрівна. Поїмо, коли буряки забрано. Радяться, як розварювати і чого Додавати. Тітка Ганна приходить, хоровита, Пробуємо коху, питає, в кого куплену. Зразу ж йду сама. Погано мені. Була в Єсепенків. Страшного борошна купили. Зерна якогось нибильон. І зразу пекти кош. Я попробувала. Тепер душу розбира. Ледве ходжу. Глядь, діти, купуйте ці її По два пуди в одні руки відпускано. Понакопували люди, і скрізь по котам лігають мертві. Ой, погано. А я ж дрібний шматочок з'їла.